Ja, jag tänkte lägga till det där att vi har begränsat sändningstiden nu att vi kör bara en halvtimme så att det blir alltså 9 till 9.30 och 22 till 22.30 eller hur man mm. ser Så att det är de här det är fortsättningen så kommer vi bara köra en halvtimme i mm. Precis, och eh, om man har några synpunkter på det så kan man gärna mej mejla oss, och det gör man ju då på eh, alltså info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 och där nämnde hon ju...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 men eh, det intressanta var ju det att hon fick ju då eh, motta presenter då så att säga från eh, de övriga eh, partiledarna i riksdagen då. men Jim Åkesson han nämnde ju över eh, en eh, ja han nämnde ju i alla fall att eh, hon, hon skulle då inte få någon present men han, hon eh, fick ju då veta att eh, hon då ansågs vara så, Sverigedemokraternas eh, huvudmotståndare ska man kunna säga och eh, Även eh, en symbol skulle man säga Symbolen för det mångkulturella experimentet då. Som Ja, det, är, det. <coughs> det misslyckade där experimentet mm. kan vi säga Det är ju bara en, mm. ett experiment alltihop mm. Precis, och eh, Mona Salina har ju själv sagt nu Att eh, hennes eh, största eh, uppdrag som hon har framför sig nu Det är ju det här med eh, att bekämpa Alltså kriget då i, i Mellanöstern, alltså Palestina-konflikten, konflikten mellan Israel och Palestina, att hon kommer att satsa mer tid och energi på, på den då. Vi får väl önska henne lycka till där då. Ja, man får väl ändå men... säga. För att eh... kanske gör någon nytta ja, och Ja, kanske hon kan, kan eh, ordna, eh, alltså motverka eh, motsättningar istället för att eh, ja, skapa. skapa ja, precis. Man kan säga att Socialdemokraterna då har gjort. Under den tiden som hon har ja, suttit i, i Som ledare då för, för Socialdemokraterna Och jag får väl säga själv att som min egen del så ser jag väl mer Olof Palme kanske som den mest Signifikanta ikonen så att säga För, för mångkulturen då Det var väl ändå trots allt i, i, I viss mån Olof Palme som i alla fall var med och startade Eller drog igång det här mångkulturella projektet Får man väl ändå säga Och sen fortra, återupprättade ju kan man säga, Göran person och Mo Mona Sardin, det där arbetet som, som Palme startade kan man väl säga. Ja, det var ju egentligen inte bara Palme utan han varit ju påverkad av han svart, han ju. Han var ju mm. då ordförande för Judiska föreningen och eh, rektor för Hilleskolan i Stockholm. Det här måste ha varit sex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 Riksdagspartiet och framförallt borgarna då börjar ta i med lite grövre ordalag. man har ju till exempel sagt att i TV här nu så har ju Tobias Bildström sagt rakt ut att det är viktigt att det personer som har fått, ja, fått besked då så att säga att lämna landet och skickas ut så fort som möjligt. Har han uttryckt sig och det är sådana här ordalag som man tidigare har beskylt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 det menar att man kan precis med att man försöker då helt enkelt när man ser att Sverigedemokraterna är framgång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 Ja, då vill jag ju tillägga i sammanhanget att det finns ju redan ett eh, sådant register som de kallade, det heter criminellt.com. Alltså den här sajten då. Www .kriminellt .com. Och där eh, kan vi, vi ska återkomma till den sedan. Men för att eh, belysa det här så. Eh, har Kent har under dagen ställt en interpellation till justitieministern Beatrice Ask med frågan om huruvida hon tänker ta.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 med anledning av detta så tycker vi att det passar väldigt bra att spela en låt här nu utav Eddie Medusa som heter just Full gas till Krufhanstad mm. så håll till godo Ja you. Ja, kära lyssnare, det var alltså full gas till Kristianstad av Edimedusa Och det var med anledning av att Sverigedemokraternas kansli, partikansli flyttar nu till Kristianstad. Ja, och vi har pratat om kriminalitet och när vi är inne på just det ämnet så kan vi ju nämna här för att nu i veckan så har man gjort en ja, nationell reasia skulle man kunna kalla för i USA där man har fått, klämt åt, ja det var åtminstone 120 personer som blev, ja, gripna då, på, på grund av ja det var väl olika typer av brottslighet då. Ja, det var ju runt Manhattan och uppåt Rhode Island eller något så såhär läste jag, mm. det var ju för flera olika, det var inte bara enkla knarksmugglar utan det var även mord och prostitution mm. Mm. och utpressning lite mer så vi får se ja. men, mm. ja. men Vi får se och vad som, vad, hur det utvecklar sig men man kan väl ändå säga att det är bra med en effektiv, ett effektivt polisväsende och